Bueno, eta jarraian, eh, atera aitezela, areako gaztetxeko, taldea. Chalo, bueno, ame ustedes. Eh, eh, bueno, eh... Galdetuko duzu esergeti goaz jantxiao <laughs> Ba, ber, ga, eh, araiako gaztetxetik gatozen gatoz ez, ba, nola lehen ikastol zarbat zen, ba, bueno, horrela jantzit dugu gure janskera. Eta, bueno, horain eh, botako ditugu guaz bertso, gure hausak eh, azaltzen, gure naia, <laughs> gure naia delako gazt, araiako gaztetxea, ba, berpistea. Bueno, Oh, yeah. well, Venga, dugun, to quiero hoy, cebo en gusti bai, gausaka iski, daite zien korrika, causa oriste, mundu guztia cebo en baina inorez nahi zuena da maitzea hitzita. Zerbait horaz egiteko bai, gogoazen osa handia, bizi aberrez kuratzeko tan aldaketa zen guztia, urte honetan lanaz dugu hori dan oskiegia. Eta guztion artean baiets Eraikiko era berria Margotuz eta eraikiz bai Ametxaino hori zen bai gure gurua Zer bai berri eraikitzea Autogestioaz ta erkalanaz Gaztetzea berritzea Araiakoa den gaztetzea Guretzada Negutaguzan guztionatean izan dira milial gara. Zaietzen gara, hitz egiten bai, erabilia euskaraz Gaztetzeak bai, funtziona desan, elkarpitu egiten gara. Eta guztion laguntzarekin daukagu gaztea zamblada. Ekin tsa egin direlan oski, gugdiogu barro tausen. Lanean loski diauduta ez du egiten eten. norabidea zuzenduko dugu borten. Uztion artean gozotake jarraituko borrokatzen.